І в здійсненні політичної влади залежать від взаємозв'язку держави і права. Як вже було сказано раніше, право як юридичне явище і держава як політична організація влади виникають водночас і тісно між собою взаємозав'язані. Право залежить від держави. А. Тому що виникає інституйована система джерел, що встановлюється чи санкціонується державними органами і службовими особами. А це означає, що юридичне право походить від держави. Б. Воно є більш-менш сталим і недоторканим завдяки державі. В. За допомогою держави і її органів впроваджується в життя. Г. Його авторитетність і престижність не залежать від держави. Але слід мати на увазі, що право має відносну самостійність і впливає на державу, її органи, чим підкреслюється залежність держави від права. Право, як явище цивілізації і культури, а обмежує, в демократичному суспільстві державну владу. Б. Упорядковує державну владу через процесуальну і процедурну форми. В. Дозволяє державним органам відповідні дії. Г. Організовує побудову, структуру, вдосконалення і розвиток державних органів, визначає їх функціонування. Д надає державним органам престижності і авторитетності. При реалізації своїх функцій держава використовує правові і неправові форми і методи. Таким чином, як держава, так і право відіграють певну роль в організації суспільства і здійсненні політичної влади. Підбиваючи підсумки розглянутиї теми, слід зробити висновки. Перше держава і право в суспільстві існували не завжди. Основною причиною виникнення держави і права були поява соціально неоднорідного класового суспільства протиріччя між цими класами, які не могли бути приборкані суспільної влади первісного ладу. Друге. Держава і право відрізняються низкою особливих ознак від суспільної влади, звичаїв, традицій і моралі первісного суспільства. Третє. Держава і право безпосередньо беруть участь у здійсненні політичної влади. В демократичному суспільстві формується правова держава і правова система, що захищають інтереси всіх, Прошарків населення Глава шоста Поняття держави і її ознаки Розглядаючи цю тему Слід мати на увазі Що в Україні неухильно розбудовується Нова державність Перероблюються комплекси І стереотипи тоталітарного минулого Формується новий погляд На сутність і роль держави Основу будь-якого суспільства складає спосіб виробництва матеріальних благ. Врешті-решт саме він визначає політичні, соціальні, духовні, моральні та інші процеси в суспільстві. Економічна структура суспільства утворює реальний економічний базис цього суспільства. Політичні, ідеологічні, юридичні явища складають його надбудову. До політичної надбудови відноситься і розвиток держави. Держава визначає юридично допустимі форми власності – публічну і приватну, колективну і індивідуальну, регулює розподіл матеріальних благ. Формує, охороняє і захищає існуючий правопорядок. Але діяльність держави не завжди відповідає потребам розвитку економіки. Держава може стримувати, а той протидіяти об'єктивним потребам розвитку економіки.